Моисей и неговото дело Моисей стои на изходната точка на втория импулс на бялото братство. Мисията на този втори клон била да подготви хората, които да приемат божественото слово и да го разпространят по целия свят. За тази цел най-напред бил създаден, както видяхме, еврейският народ с неговата специална организация – където при ползването на Бога не се апелира към ясновитството, но по пътя на логичната мисъл се идва до това познание. Затова и е писанията на носителите на втория клон не се различават от тези на носителите на първия клон. Носителите на първия клон винаги апелирали към ясновидството, когато във втория клон апелирали към мисълта. И понеже във втория клум със слизането на духа на слънцето на земята в тялото на Исус от Назарет бил спрян инволюционния процес и бил даден импулса на възхода, в началото на който трябвало да се развие и оформи човешката мисъл, за да може да познае Словото въплутено в цялата природа и в човешката душа. Началото на това познание дал още Хермес, но във втория клон той е вече по-конкретно дадено. Това било необходимо, защото Словото на Христа ще да се разпространи между народите на петата подраса, на петата раса. Която имала за задача развитието на човешкия ум. По такъв начин това, което било посятало у Авраам, дал своите плодове в Западна Европа. Затова е писанията на носителите на втория клон, както казах, са продукт на вглъбяване на мисълта и тайните на битието и живота, изложени в образи, взети от природата и живота. Не че в носителите на втория клон не е съществувало ясновидство, но това ясновидство било малко по-особено от древното ясновидство. То било проникнато от мисълта и се изразявало чрез мисълта. Понеже Моисей е един от първите адепти на този импулс, ще разгледаме неговото дело. Моисей е един от най-загадъчните посветени в пътя на човешкото развитие. Също така и неговите писания са така загадъчни и забулени че мъчно може да се проникне в скрития им смисъл. Както е дадено в Библията, Моисей е роден от еврейско семейство и е хвърлен в една кошничка на брега на реката Нил, където го намира царската дъщеря. Но и самото това описание е един символ на едно посвещение, през което минава мойсей. Самото това посвещение е описано напълно в духа на Мойсей. Но според хронологията на Манетон, египетски жрец, той е бил син на сестрата на Фараона и е носил името Хозързив. Страбон, римски историк, твърди същото. Той е научил това от египтените. И библейският разказ признава, че Моисей е възпитан в Египет и е изпратен от правителството да надзирава евреите, които работили в областта на Гусен. Това ни показва ясно, че Моисей е бил посветен в египетското посвещение и е бил запознат с дълбоката мъдрост на Египет. Той е бил посветен от майка си на храма, където е израснал. Бил е сериозен, замислен и мълчалив. Затова бил наречен мълчаливият. Приговорен е за Еквал, той сполучливо издържал всички изпити при посвещение на тайните. Той, който бил с стоманена душа и диамантена воля, считал изпитанията за играчка. Бил е надарен с математически и в ум и проникнал в тайните на свещените числа. Той се е стремял да проникне във всички тайни на египетското посвещение. Чувствал, че някакво тайнствено провидение бди над него и му помагало да постигне целите си. По разпореждане на фараона, той е бил назначен за свещен писър в храма на Озирис. Тази важна длъжност засягала символизма във всичките му форми – космогонията, астрономията и астрологията. Той се посветил усърдно на тази си длъжност, която била свързана с онази на инспектор на различни египетски провинции. Като такъв бил изпратен да инспектира Делтата, където били евреите, населяващи долината на Гусен. Там те били подложени на много тежка работа, дялали камъни и правили тухли. Те били горди и независими и не се подчинявали лесно както на местните жители и на надзирателите и понякога на удар отговаряли с удар. Хозързив почувствал една тайна симпатия към тези унеправдани хора старейшините на които се покланили на единния бог. Те обожавали старейшините си, но често роптаяли срещу египетското иго и протестирали против несправедливостта. Един ден, хозразив, видял един египетски назирател да бие немилостиво и жестоко един беззащитен еврейн. Кръвта му кипнала, той се нахвърлил върху египтянина и стръгнал оръжието от ръцете му, и го убил на място. Тази постъпка решила по-нататъчната му съдба, но той решил да избяга в пустинята и да си наложи сам изкуплението за престъплението. Той чувствал, че е предопределен за някаква важна мисия, но не можел да я е обхване и прозре смисълта си. Отвъд Червено море, зад Синайския полуостров, в страната на миемитяните, се намира в един храм, който не зависел от египетското духовенство. Този храм бил посветен на Озирис, но в него се покланели на Господа под името Елохим. Това светилище било от етиопски происход и служило за религиозен център на арабите, на семитите и на хората от черната раса, които купне ели за посвещение в тайните. От векове Синай, Хорив и Милиамския храм са били мистичният център на една монотеистична вяра. След като Моисей убил египтянина и подлежал на наказание, той забягнал в тази пустиня, в храма на медиамитяните. Великият жрец на храма по това време бил Йетро, който принадлежал на черната раса или по-право на етиопската раса, която е едно смешение от белите и черните. Той е бил голям мъдрец и притежавал знанието както на черната раса, така и на атлантите и на египтяните. Той е имал грамадна каменна библиотека в храма. Бил покровител и учител на скитащите се из пустинята жители – ливийци, араби, семити. Всичките били пастирски семена, които се местели от едно място на друго и в които имало един смътен стремеж към единния вечен бог и се отличавали с голямо упование в Елохима. Йетро бил духовен баща на тези независими племена – на тези скитници, на тези свободни хора. Той е познавал душата им и предчувствал съдбата им. Когато Хозързив отишъл при него и му поискал обежище в името на Озирис Елохим, той го посрещнал с отворени обятия. Библейският ни казват, че Етро имал седем дъщери, които пасли овцете му. Моисей, като дошъл в тяхната страна, ги намерил при прикладеница и им помогнал да се напоят овцете. И те го завели при баща си, който го посрещнал много любезно и го поканил да вечеря с него. След това се казва, че той се оженил за една от дъщерите на Етро Сепфора, която му родила син, когато нарекал Герсен. Това е библейската легенда, която е дълбоко символична. Седемте дъщери на Етро са седемте добродетели и той оженил Моисей за Сепфора, справедливостта, с което иска да се каже, че той искал да възстанови нарушената справедливост с убийството на египтянина. Законе за посветените че когато извършват волно или неволно убийство, за да го изкупят, трябва да преминат през смъртта, т.е. да се поставят в литергичен сън и да се пренесат в невидимия свят, да намерят своята жертва, от която да искат извинение и да й помогнат да намери пътя на светлината. Тогава тяхната погрешка е изкупена. И Моисей се подложил на този опит, преминав в невидимия свят, Срещнал се с своята жертва, от когото искал извинение и го опътил в пътя на светлината и се оженил, за да може да роди и отгледа убития, с което изкупува грешката си. Това значи, че той се оженил за Цепфора – Справедливостта. По-нататък библейската легенда ни разказва, че той пасал овцете на тъста си, и ги закарал един път в задната страна на пустинята. отишъл в планината Божи Хорив. Там му се явява ангел Господен сред огнен пламък в капината. Той видял огнения пламък и чул от него гласа на ангела, но видял, че капината не изгаря. След това се казва, че той се върнал да види защо капината не изгаря. В това време от горящата капина го повикал сам Бог, като му казал Моисее! Моисее! Той е рекал Ето ме. Бог му казал Не приближавай тук и обущата от нозете си, защото мястото на което стоиш е свята земя. И рече му Бог Аз съм Бог на отците ти, Бог на Авраама на Исака и Якова. И Мойсей закрил лицето си, защото се боял да погледне към Бога. Тогава Бог му казал, че го натоварва с мисията да освободи евреите от египетското робство и да ги изведе от Египет и да ги заведе в земята, която Бог е обещал на Авраам Ханаанската земя. Моисей не искал да поеме тази задача, защото му се струвало, че не е по силите му, но Бог му показал да направи разни чудеса, които като направи пред евреите, ще повярват в него. Също така Моисей пита Бога, ако евреите го питат какво е името на Бога, какво да каже. Бог му казва Аз си, така каже на евреите Бог си ме изпраща при вас, окултното предание превежда тази легенда в следния смисъл: след като минал през смърта и възкръснал, Моисей се пречистил отново и минал през едно ново посвещение, което по-рано не бил минал, при което имал среща с самия Бог Елохим, който му възложил мисията да изведе еврейския народ от Египет. От този ден египетският посветен хозарзив се нарекал Моисей, което значи спасен. Тук трябва да кажа още следното: Моисей е бил посветен още от Заратустра в тайните на Слънчевия дух, който слизал към земята. Библейската легенда казва, че той е срещнал Бога на планината Божий Хорив който му проговорил от горящата капина. Когато в окултните писания се говори за планина, подразбира се невидимия свят. В случая планината Божия Хорив, с горящата капина, е етерния свят, който е границата между духовния и физическия свят. Значи Слънчевият дух е слязал до етерния свят, и дава мисия на Моисей да изведе евреите от Египет, за да се изпълни обещанието дадено на Авраам и да може този народ да си създаде с течение на времето подходящо тяло, в което да се въплоти зарад устра, който да стане проводник на слънчевия дух, на Божествения дух. И този слънчев дух се явил на Моисей, което е едно ново посвещение за него – и му разкрива кой е той, като казва: Аз съм Си, т.е. аз съм този, който е, който е бил и който ще бъде. Вечният Божествен Дух, същината на човешкия аз. Затова казва Аз съм. Това е първата среща на Моисей с Божествения Дух, който го е водил през целия път до Ханаанската земя. Той се явил на евреите в огнения стълб. И при разни други случаи той ги е водил и ръководил чрез Моисей. Моисей, подготвен от тази среща, поема мисията си и на края на живота си той се обръща към израилевите синове и им казва пророческите думи. Завърнете се при Израиля, когато настанат времената. Вечният свят ще изпрати един пророк като мене измежду братята ви и той ще тури словото си в неговите уста и този пророк ще ви каже всичко което вечният ще му заповяда и ще стане така че който не послуша думите които ще ви каже вечният ще поиска сметка от него Второзаконие 18 18-19 По такъв начин той предупредил евреите за идването на Христа на Слънчевия дух, който ще се всели в тялото на Исуса. Подготвен от тази се среща с Слънчевия дух за мисията си, Моисей се укрепва в себе си и поема работата си. Като Бог, Слънчевия дух стои винаги зад него и го ръководи и той взема пряко участие в освобождението на евреите от Египет. След тази среща, след това ново посвещение, Моисей се връща в Мадиамския храм при Етро, където престоява дълги години. Там, в храма на Етро, той намира етиопски и халдейски ръкописи, които попълнили знанията му по тайната наука и специално по магията. Там той е намерил две важни космогонични книги – «Войните на Яхова» и «Поколенията на Адама», които след като проучил, дали му идеята за написването на неговото битие, за които идеи той бил учил в Египет и сам имал откровение – Учителят казва, че мойсей е написал своето битие възоснова на това, което е научил в Египет, като е имал и собствени откровения върху тайните на битието. Тези две книги му дали така да се каже само идеята за формата, в която да изложи идеите си върху тайните на битието, съобразявайки се с менталитета и мисията на народа, на който ги дал. В своите две книги той представя Бога не като някакво далечно, метафизично същество, но като същество близко до човека, реално, обективно, което е в общение с хората и ги ръководи в техния път. На Моисей била възложена задачата от Слънчевия дух да създаде един народ, който да бъде носител на вечната религия която самият слънчев дух щял да основе, когато слезе на земята. Затова е било нужно една здрава основа, едно вещо ръководство на този народ, който се намирал още в началото на своето формиране. Затова Моисей написал своята книга Сефер Берешит или Книга на принципите, в която в много сбита форма изложил тайната наука, науката за развитието на света, и човечеството с течение на времето. Затова и Штайнер казва по този въпрос следното. Мойсей е бил приел от заратустра унези тайни, които се отнасят до хода на времето, и заедно с тях трябвало да приеме и това, което стои в еволюцията като едно препречване на старото и новото. Действащи като два противоположни полюси. С тази мъдрост за тайната на времето е бил надарен Моисей и той можел да я прояви, като изложил тази мъдрост на времето в образи, подходящи за неговия народ, образи редуващи се един след друг. Ето защо у Моисей ние срещаме великите картини на сътворението като образ на мъдростта на времето. Тази мъдрост на времето и тайните, свързани с нея, се характеризират с това, че през всички времена нещо, което е съществувало по-рано, се сблъсква с нещо, което възниква по-късно и чрез това се ражда една противоположност. Моисей като организатор на един народ трябвал да се срещне и с мъдростта на Хермес, която е, така да се каже, слънчевата мъдрост, т.е. Знанието за това, което живее тайнствено като същност във външните физически обвивки на светлината и на слънчевото тяло – онова следователно, което върви по един пряк път. Моисей е бил приел елонази мъдрост, която не поглежда само към слънцето, която не иде направо от слънцето, но която разбира също и това – което се противопоставя на слънчевата светлина, на слънчевото благо. Тайните на земното развитие, за начина по който човек се развива на земята и прави да се развива и земната вещественост, след като земята се била отделила от слънцето, тази мъдрост е бил приел Мойсей. Когато оставим да действа върху нас херметичната мъдрост, ние намираме всичко, което ни прави света изпълнен със светлина, което ни показва каква е първата причина на света и как светлината действа в него. Но в мъдростта на Хермес, ние не намираме понятия, които да ни показват същевременно как във всичко развиващо се, във всичко ставащо нещо, което е съществувало по-рано, действа върху възникналото по-късно как чрез това миналото влиза в борба с настоящето и как тъмнината се противопоставя на светлината. Земната мъдрост, която ни прави да разбираме как след отделянето на Слънцето земята се развива заедно с човека, това никак не се съдържа в херметичната мъдрост, но особената мисия на Моисеевата мъдрост е трябвало да бъде тази. Да направи разбираемо за човека развитието на земята след нейното отделение от слънцето. Земната мъдрост е била това, което Моисей имал да донесе на света. Слънчевата мъдрост е била това, което Хермес е имал да донесе на света. Мойсеевата мъдрост се развивала като наука за земята и човека, именно като земна мъдрост, но тя трябвало да се проникне от директната слънчева мъдрост и то само до определена степен. След това тя трябвало да върви само и да се развива самостоятелно. Ето защо Моисеевата мъдрост останала само до тогава в Египет, докато могла да взема, да приема достатъчно от това, от което се нуждаела. След това последва изхода на децата Израилеви из Египет за да бъде асимилирано това, което земната мъдрост била приела от слънчевата мъдрост и да се развива по-нататък самостоятелно. Следователно в Моисеевата мъдрост ние трябва да различаваме две части. Една част, когато Моисеевата мъдрост се развива в лоното на херметичната мъдрост, един вид заобиколена е от всякъде от нея и постоянно приема от херметичната мъдрост. След това се отделила от нея и се развивала отделно от нея след изхода от Египет. Тя развива по-нататък херметичната мъдрост в своето собствено лоно и при това по-нататъчно развитие минава през три етапа. И Моисеевата мъдрост, която била станала земна мъдрост, трябвало да намери отново пътя към Слънцето, и в своите различни етапи тя търси този обратен път към Слънцето, като през първият етап се прониква от херметичната мъдрост. След това се развива по-нататък самостоятелно. Съвременната научна критика оспорва, че битието Сефер яцира. Петокнижието въобще са написани от Моисей и даже твърдят, че Мойсей е легендарна личност, която не е съществувал. Това са хипотези на съвременните критици, които не познават нещата. За окултната наука Моисей е съществувал като една реална личност, посветена в египетските храмове, както видяхме това в предишното изложение. За да разберем тайните на неговото дело, трябва да знаем тайният начин на писане на посветените. Петокнижието и специално битието е написано с египетската свещена азбука, с която са се служили в храмовете за посвещение. И в тази азбука, всяка буква представя сама по себе си една определена идея, и съчетанието на тези букви и думи и изречения разкриват за посветения цели светове. Но характерът на тази свещена писменност е такава, че всяка буква и всяка дума има най-малко три значения, а понякога и седем. И когато се превежда и се чете, трябва да има ключ, който се притежава само от посветените. Затова обикновеният преводач ще преведе само обикновения разказ, който е първият буквален превод. Такъв е гръцкият превод на 70-те или латинският превод на свети Жерона, френският окултист от 18 век, Фабр Доливие, след като проучил всички древни езици: санкритски, халдейски, финикийски, еврейски, египетски и други, е направил един превод на първите 10 глави на битието, в които се съдържа космогонията на Моисей. Той е повдигнал малко булото, но само малко. Той е направил така да се каже вторият космогоничният превод, защото всеки един текст има най-малко три значения – историческо, космогонично и мистично или окултно. Първото ни разкрива в формата на легенда развитието на човечеството и света. Второто ни разкрива пораждането и развитието на космоса от лоното на Бога като космическото строителство се извършва с помощта на боговете, които са като проявление или органи на Бога и най-после мистичното или окултното ни разкрива дълбоката мистерия на битието и човека, които се разкриват само при посвещение. Само в тази светлина трябва да се разглежда Петокнижието на Моисей, за да бъде правилно разбрано. Ако се вземе само буквалният превод – то действително е една детска приказка с много противоречие. Но разгледана по-дълбоко ще се види, че това е една много дълбока книга, която ни разкрива както еволюцията на човека и човечеството, така и образуването на космоса и развитието на човешката душа. И всички, малко или много, посветени в окултната наука, са схващали въпроса по този начин. Маймонит, еврейски кабалист, Казва по този въпрос следното. Онзи, който разкрие истинския смисъл на книгата Битие, трябва много да внимава, да не го прави достояние на широката публика. Това е истина, която всички наши ни повтарят, особено що се отнася до делото на шестте дни. Ако някой открие истинския смисъл сам или с помощта на други, Длъжен е да мълчи или ако говори, трябва да го направи с тъмни образи и загадки, както аз го правя, като остави на онзи, който е способен да разбере да направи останалото. Ориген, един християнски мистик от 3-4 век казва Ако държим на буквата и че трябва да тълкуваме онова, което е написано в Библията по начина на евреите и на хората от общината, само по буква аз се червя да призная, че Бог ни е дал този закон, защото законите на човеците тога се изглеждат по-добри от тези, които приписват на Бога. Той казва още, кой смислен човек ще приеме, че първият, вторият и третият ден на творението, във връзка с които се намеква за вечер и утро, когато още няма слънце и звезди и че в първия ден няма и небе. Кой човек е такъв идиот да допусне, че Бог насажда дърветата в рая? В едем, сякаш гарнинари и прочее. Аз съм на мнение, че хората трябва да разглеждат тези неща като образи, в които е скрит по-дълбок смисъл. Апостол Павел, който е бил посветен в посланието си към Галатяните 4, 22-25, казва, защото е писано че Авраам имаше двама синове, един от слугинята и един от свободната. И това е иносказание, защото тези жени представят двата завета. Един е от Синайската планина, който ражда чеда за робство и той е Агар. Тази Агар представя планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чедата си. Климент Александрийски, който е бил посветен в мистерии, казва, ученията, които бяха предавани там, в елевзийските мистерии, съдържаха крайното на всички наставления, защото бяха заети от Моисея и неговите пророци. В книгата Зухар, една от главните кабалистически книги, се казва, Тежко ономува, който вижда втора т.е. Закона, Библията, само простия разказ и обикновените думи. Наистина, ако тя съдържа само това, способни сме още днес да съставим Тора, много по-достойна за възхищение. Ако ще откриваме само простите думи, не остава освен да се отправим към законодателите на земята, към онези, у които ще срещнем често, най-великолепните закони. Ще бъде достатъчно да им подражаваме, за да съставим Тора, като се вдъхновим от техните думи и от техния пример. Но не е така. Всяка дума в Тора съдържа висок смисъл и висши тайни. Разказите на Тора съставят покривалото й. Горко Томува, който смесва покривалото с самата Тора. Простите не забелязват освен покривалото или разказите. Те не знаят повече. Те не виждат онова, което е скрито под покривалото, но съсредоточават вниманието си върху покривката, що я обвива. Един друг древен автор казва Всички богове и герои от Стария Пантеон, включително и унези от Библията, имат в разказа три животописи, които се развиват успоредно така да се каже, всеки от които се отнася към едно от лицата на героя. Исторично, астрономично и мистично. Последният служи за връзка между двата други, да смекчи твърдостта и разногласията в разказа и да се едини в един или много символики истините на двата първи. За това един математик, като изследва обитието, дошъл до заключение, че в него са изнесени мерките, върху които е построена Хеопсовата пирамида, която от своя страна е отражение на космоса, т.е. умален вид на нашата Слънчева система. Във всичките си мерки тя включва размерите на нашата Слънчева система, а всички тези мерки се съдържат в битието. Когато Петокнижието на Моисей се разгледа в тази светлина, то пред нас изпъква едно много дълбоко и забележително изложение на окултната наука, предадено така, че с обикновения си разказ да задоволи обикновения човек. А с по-дълбокото си значение, което се разбира само от онзи, който има специален ключ за разбиране на такива книги, то е дълбока космогония, в която също с голяма вещина се разглежда и появата и развитието на човека и човечеството. Но за това е необходимо да се подигне малко и булото, което покрива великите истини, за да блеснат те в тяхната истинска светлина. Опити в това направление са направени. Най-забележителен в това отношение е опитът на френския окултист от 18 век Фабер Доливие, Изложен в неговия труд еврейският език възстановен. Също така забележителен и дълбок е опитът на Рудолф Штайнер да анализира битието в светлината на окултната космогония и в своя цикъл сказки, озаглавен Тайните на битието. И двете работи повдигат малко буллото на космогоничните тайни, които са скрити в битието. Учителят от своя страна повдига малко буллото за да ни покаже мистичната дълбочина на битието. Ще изложа накратко и трите опита за повдигане на булото, което покрива тайните на Моисеевото битие. Опитът на Фабер Доливие се състои в това, че той прави превод, като преди това е изучил тайните свойства на еврейския език, троичното значение на думите и буквите защото Моисей, както видяхме, е посветен от египетските храмове и при написването на своето битие си е послужил с езика на египетските храмове, които са изразявали мисълта си по три начина едновременно. Първият – прост и ясен, във формата на приказка, на легенда. Вторият – фигуративен, символичен и третият – свещен, или иероглифичен. Първият превод на Библията е направен, както казах, от 70-те на гръцки и после на латински. Фабр Доливие превежда фигуративния и символичен начин, а Рудов Штайнер и учителят повдигат малко булото на третия начин, без да го разказват напълно.